erriotzarekin asiko gira egun erriotzata modernitateak bat egiten duelarik Parisen, entzonduzue berdin Châtelet-Léal metrogunean gertatu den ilketa kasetari eta edabide guziak baino azkarago Twitterren bidez jakinda lehenik eta ikusi da gertatzen zena hostiral gauean bultzada baten ondotik gizon gazte bat labanka da ukaldiz zendu da eraila izan da beraz. Minutak luzeak izan dira, eraila izan den gazte horrentzat. Odo lusten zelarik inguruko jendeari. Garantzitsuena iruditu zailo momentuan. Telefona atera eta filmatu. Kul cool, agonia bat filmatzen ari naiz. Daniel Schneiderman gazetariak dion. Bezala ez takigu sobera zon bat ziren. Metroaren erabiltzaileak, hor inguruan eta filmatzen ari zirenak. Alta deitu traola, tuiteren a gertu zen. Eta bere siki eda vilzaileen a ridula eta asaldatzea begi horren-aurrean edabide gehienek ala ere konzientzia minimo bat durtelakoan irabide dituzten argazkiak archibo irudiak ziren, deus momentuko irudia zenik baina Le Parisien gazetak beste egin du skupa baitzuen Francese Davideak eszena bera iruditan erakusten zuena handi biziraupen erako erabiltzen diren urrezko estalgia gainetik zuela, handi beraz zendudena, eh? Eta odola lugean, urgenziasko langileak inguruan, hauzen irudia eta ironikoa, eszenauntan, erratepeko langileak ere agertzen direla, inguruan, pasatzen ari den gendearen begietatik babesteko esi batzu ezartzen saiatzen, eh? Bo, komparak eta bitxia atxemanguzi, behinan Horri pentsara ziditegi erran. Gizombatek, pisa egin nahi dolarik, beti zerbaiten kontra egiten du. Bon, gehienetan, are. Eta zuaitz bat, atsema iten du horren kontra egiteko, pisa. Baina han gehizu zuaitzak bere adin gaztearen ondorioz, ez du gauza undirik gordetzen. Aundirik edo tipidik. Hemen berdin, eshi erridikulu batzu, xaiatzen nire maiten. Bainan ez dute ezertarako balio. Metro bat ez ala eskoin eta gorpoa begipean da. Olako egueretan, segur, zaila dela, momentuan, olako zerbait gordetzea. Bainan berdin, Berdin, eh, le parizien bezalako edabide batek zuen olako esi gordetzen beharrik eta gorpu odoltzu hil hori berin formazio konzientziak usiarekin gordetzen halko zuen. Ta ez eta kutsi, beraz, mainan iduriz momentuan gertatu dena, kaneko festibalean bezala, bek zuen Monika Belucci e eh, zinetik pasatzen baliz bezala, dena kargazkiak hartzen, bon, salbu hor, handi deitu gizona hilzen ari zela. Niabardura tipi bat ala ere hemen, uts uts uts uts uts It's putz. Bon et allez, c'était ringarie bukatzeko uh, iduriz modam baita. Vélas uh, ipatu berdugu. Il a insin sous les pouchesketan bere hizketa bategin, konche bat pagatu sur les bici buka era kudiatzeko. kafe baten inguruan ezezaguneekin, guardian, kasetarentzat eriutza, be cool bilakatu da. English kasetarentzat. Eta badira siernai askakizun, eh? Eriutza cool bat Kontolatzeko komposta bilakatzen altzira adibidez. Edo hautatu lurperatua izaitea pijama berezi batean ongios diushia dena, hola zure gorpoaren usteltzea biziagoa izan adin. Bai, bai, egiezkoak, badira olakoak. Burgexe ritual bat eriotza eskontzak edo sortzeak ospatzen diren bezala osoki planifikatua eta sustut personalizatuak azetariak dio mezala. Zkenean, hipsterrek eien eriotza bizitzen ahal dute bizi izan diren mezala. Alde batetik, zerratik ez, eh? momentu ilun hori pozitibuki ikustea albidetzen du bainan, xosabada hor, ala ere gibelean eta zure buruari begira jartzea ere manera batez ez. Laste, rogo itarazten dautzuet uh, gurekin izango dugula, irait zufia urre, hartatzaileak aipatuko ditugu, frantsez uh, ospital leak, eta osasun mundua, eriote da, hasten uh, dira alarma gorri apisten gerozta gehiago, uh, osasun langileak, greba mugimenduak ere guti ikusten direnak, bainan, bada razoin bat, hor ere, horta arituko gira uh, gure kronikalariarekin. Eta gure gumita, ere gaur, sejak lorten gutitan inasio jartzabali zango da, sareko kidea, Bilboko Manifaren ondotik larun batean, Madrilerako bidea, hartzea, erabaki dute, uh, presuen aldagia, uh, be, españolak erentzun dezaten, Espainiako agintariek, Beraz arremanetan direlakoan, xareko kidearekin mintzatuko gira erramezalaseak lorren gutitan eta ostiralean goiz berriin maialen argzailusek justuki larun bateko itzordua gogoan hartu zuen bere kantuarentzat zat motxila barruana. <totip> Esterruan ta egu marka murruan Uste kabean erorizena galena maguan Euskal errite arruan, gerrar abruan gerraren deskalabruan Pakoitzak bere ipuñarauka motxila baku Zorronu ugan norbait lugarren traduan edo bat larruan bakoitzak bere historia dauka bat. Bideko bide txurru, txurruan zortzigarren gorduan Inor bakarrik sendi ezpedin putxila batuan Inor bakarrik sendi ezpedin Maialena, zailusen, kantua, motxila, baruan, deitzen den amilesker zuri, sortzen atientzat sohtzen, asterobaritugula gunzaileak hemen ondoko itzorda beraz, ostiralean goiz behin, sortzeak eta laurden irian, eta bestenaz, ondoko astertean, sobera goiz balin bada, eh, ostiral goiz bat entzat, berdin, posibil De da. Demichta, utz, utz, utz, utz, utz, Eta iraitzekin uh, mintzatu weintzin ala ere alferentzat obiektu ubikain bat proposatzen da eta txalduntan aur ikusi berri baitut maletabat, balixabat, autonomoa. Ah, bai, autonomoa, kusten duzue xakur bat bauzularik, zuen gibeletik ibiltzen baita, eta segitzen zaituzte beti ebe hor bergauza da. Ideea, maleta, robotiko bat aurkestu berri dute, gidaritz autonomoa, aplikazioak hor dira, pilpilean, eta, beraz, ideea hau da, zuen telefonarekin, mugikogarekin, kontrolatzen duzu maleta hori, segitzen zaituzte, hor eh, eder batekin ederbatekin, erakusten dute, aireportu ederbatean, eh, giz Iso neder bat, promenatzen bere, maleta gibelean segitzen duela, itzularazten aldu, koloreak ah, argiak baditu, hamar ah, kilometro hor dukako abiadura hartzen aldu, maleta autonomo horrek, eta bon... Uh, mila eun dolar, eh, balioko ditu maleta horrek, estatu batuetan hasiko dira salten hor txailuntan, berantago Europan, bainan, ba, balio du, eh, mila eun euro, zer da, lantxari bat, baina bo, eh, maleta bat, zuengi bedetik, beti hor, ez du zegego berrik, eh, erez altsatzia, eh, ez izte okopat, zuzu okopatzerik, segitzen zaituzte, gozuan, xakor bat bezala. Hala badira beste obiektu inutil batzolakoak berdin ustiralgoizeko kronikaren goizbegin nantzuten alko ditugu beste amdana batak ehtu baitira oraindik. dik. Ez bai kitziren aski, kronikarekin segitzen dugu orainitza taputzen. Eta zertuntan gurekin dugu iraitz Zofiaure atxalderon. Atzalde hon? Eri zaina. Bai. Artzailea ere? Bai. Ah, soanian delakoa? Bai. <laughs> <laughs> ba ustumeste definiziorik? Ez, yes, beh, bai hor bon, tiktik duiten baita gaurko gaiak, hor zan horritaraz uh, izferaz iraitz erri zaina zarela, behin anor uh, azken astetan franzian, bada irakurtzun franzeseaz beti, le soanian. Uh, Artatzaileak direla greban, uh, behin badela biadanik uh, aipatu izan dugu hemen, baina uh, uh, azkenean uh, ospitali instituzuetan eta langile faltagatik eta bizka bat uh, azkenean hartatze lan hori ez gehiago ongi egiten al eta horrek bat ondorioak bai herietan eta baita langileetan ere eta uh, bon, berriz ere dola um, haste bat pasa edo tolosan uh, Ospitale batean, hartatzaile batek, diru dienez bere buruaz beste du, ospitalean berean, bon, inkesta bada horreinik, beraz, zakonfirpantua, behinan, hor gaia eta greba mugimendoak abiatzen dira, hor hartatzaile bat, zer da... E, Eri zain a... bat da edo bai, ezberdina da? A, de artatzaileak dira eriaren inguruan, egoiten aldiren pertsona guziak izaiten la erri zaina, medikua, a, gela antzartuko eta gela garbituko duena, bazkariak eserbitxatuko dituena, erri lagunduko duena, artatzen duten guztiak dira artatzaileak, beratzea kategoria du guziak a, Hau da, uh, greba mugimendu oztaz, zarbait entzun zinu entzok? Egia ekan ez. Mm -hmm. ez. Alta beti erizainan haiz, ez nahizu egino erretretan. En esinak erizainada ez da erretretan, eta ez dugu daus entzun ez. Eta nola hori? Be hori, esplikatzen nuen bezala. Egia da, gure munduan greba egiten dugularik uh, lan usterik ez da. Uh, ez baitugu, uh, beh, heriaren uh, ondoaregon behar baitugu, eta hori ez badugu egiten, uh, uh, biztadena, gure uh, arduraga berikeribat uh, izangulirateke eta beraz, uh, justiziaren aldetik arazoak zeiten aldira, eta gero konzintziaren aldetik right. ere, biztadena. Beraz, uh, lan lanusterik ez da, eta beraz, presioa emaiteko uh, manerarik uh, ez da edo guti da. Eta egia da, Greba egiten dugularik, lanean segitzen dugula, uh, geienetan uh, efektif horiek uh, tipiagoetan, bainan jakinik urte osoan kasik, uh, deia efektif tipi horiek inari girela, zken finanezain izsenditzen, eta jakasta, eta gutxi bat dugu, eta egia da, um, ez dela aipatzen. Mm. Uh, hor uh, adibidez, uh, urtahilaren ogeita marreko, hainbat sindikatu frantsesek uh, deialdi bateratu bat egiten dute, greba nazionala, beraz, frantxeks lujaldeari begirako grebara deitzen dute, uh, epadetako langileek, uh, hor pentsatzen alda, ez dela olako aldaketarik izanen, beraz, uh, grebaren aldetik, zu gaipatzen zinun? Nire ustez... Uh... Karikaratz aterako da jendea, beti egiten ez zuena, baina gero uh, le lekuetan beretan, ez dut pentsatzen desberintasun haunit zizanen denik lan hartatzeari uh, begira, ez? Mm. Bereziki epadoiek dira zahetxeak, bai. zahetxeetan, gehienetan, uh, efektif tipietan ari dira, eta asteburuetan eta debidez zohazken uh, urte febuka erarako festeankari, uh, seguk gehienetan uh, langilea kupuruaren aletik, minimo-minimo antzirela, eta orduan duan, deia, uh, ola arrizirela lanean. Mm. Bai. Gero hastapena, nekaiten zinuan justuki... Uh, um, Uh, langilean uh, gaizki zaite hori bala lan baldintzai lotua, dan zibejala ere eri zainak etaatzaile guxiak azken finean eri bat inguruan ari direla. Eez uh, dela bate gozo azken finean eri batekin lan egite, beraz behar dugulala ere... Uh, Uh, behar ditugula gure energia eta kapazitate guziak ongi erantzutekoz, eta ikusten duguna gehienetan ez da bizikipo gita, ikustan da, beraz, hori dena... Zer zentzutan etzen gozo eribatekin... E, zer gana, edut zerrek hartzen duen, eta zer zailtasunek supozatzen dituan, eta beraz, hori eransten bazai gainera lan baldintza baldin zatxaxa, uh, txeratxartzen girelarik, egia da ez girela biziki gozo ki, jaz. Bada lan baldin ere, eta bada gure lan zailtasunarena, hori gehalitate bada, eta hori prestatzen gira Eta hori erastentzaiularik lan baldintzatxaha egia da, sobera egiten duela. Eta hmm. gaizki izaitea ere, azkenan ez lortzea zure egin behar betetzea. Bai, frustrazioa haundia da, bai, sartzea gauean etxerat eta uh, zure egunari buelta baten maiten diuzularik oahtzen oh, zirelarik, hau ah, ez dut egin, hau ah, hau antzidut ah, egitea zenta da zu demora ukan, eta ah, hau hola egiten alnuen obekio izan entzien, hau ah, egin banu hola sartzea zagoso, eta askotan hartatzailea ola sartzen da. Eta sustut, uh, egadan, uh, beti unki gajia da ere eta ba, ikustea pertsonak direla hor ere e, o, eriak. Beraz, uh, ez duzularik kontsideratzen ere pertsona gisa eta hortara heltzen zarelarik. Eta ebeto, menz, uh, gaizoa, hau, uh, zakiet, Jean-Pierre, zenuntza egun, ez du denborari kukan berekin mintzatzeko, denbora, denbora hartzeko berekin uh, hori da hartatzea. Bai, hori da, eztatzea, bai, Hai, bai. Eta hori da, min gajiena, azken finean, jostuki ez, den borarik ukaitea gauza horien egiteko, diakinik horiek direla gauza hipochtanteenak, e azken finean, zenta, bo, Jean Pierre. seguraski ukan ditu medikoak eskatuzituen gauzak egiteko, baina berak seguraski hitoiten zona zenberdin erizeinarekin edo bestearekin hitz egitea eta galdera bat egitea, eta ez da egin. Eta mm. azken finean hori atxikitzen da egun buka eran. Na biziki lan lan uh, aberazgahia da, egia da eta, eta beharik arazoa da, edizainabera hartatzaile guziak ez direla konsideratuak. Eta bilakatzen dela adibidez ospitale bat, uh, enpresa bat, eta... Uh, eta genera hola hitz egiten digute gure gainekoak ere, haiten daukute, kasu-kasu, horrek kasu, ez du dirurik akartzen, horrek akartzen du, horre inbestituko dugu usta horrek akartzen du honek ez, bo, hola mintzo dira, eh, gure empresa gainean. Enpresabat, me dirurik ez duen enpresabat, ez? Dirurik ez duen enpresabat, mena diru ekartzen duen enpresabat, bai. Nola ekartzen, nori? Hospitalari, Ospital, bai, hospitalari, az, azken buru bustan, eba duzu sozialaren bita artez, hainbeste hartatzek uh, zerbait balio dute, eta bat dauz Eta beraz, ba, ekartzen du, dirua ekartzen duenak ospitalari, ukango du investizia zioa undiena, eta dirua ekartzen ez duenak, gutiena gehienetan nok dirurik ez du ekartzen, adibidez nik zagutu duena psikiatriak, Eta, zahak, hmm. aldiz uh, operazioak dituzenak, chirurgiatu alago zerbitzuak dirua ekartzen dute, eta hor, uh, diru gehiago investituko da, materialaren aldetik, eta horako erotzen zat, beti performanteagoak izaiteko. Hmm. Bai, hor, bai, ba, bizten dena diru kontuak direla. Haba, hmm. bai, hori argitak, garbi. Eman ezagun urgenzietan pertsona falta izaitea, edo da, zure ustez... Uh... Be dirua, estolako ekartzen, adibidez, estolako... Bai, bai, argita garbi. Parteak, eba hospitalaren zati horrek adibidez. Zakite, hola elduzat burura benen... Ah, bai, hori, ene dertzat argita agarbi da, bai, bye bai. Zenta justuki epadetako hartatzailek beraz greba deialdia lusatzen baitute, urtahilaren hogeita mahekako, salatzen dute dirurik ez dela emaiten egituretan, eta justut, kexudira, frantxes ministroaren erantzunaaren ondotik, osasun ministroa, aniez buzin, berak dio epadetako zailtasunak ez direla diruari lotuak bakarrik, baina kudeak eta arazoak direla hori da, betiko erantzuna. Beti horien erantzuna. Gaizki kudeak, kudeak orida, orida, bai? direla? Bai, beti erantzuten da. Izan, adibidez, zenbat uh, aliz joan gu egeiterat, uh, ez ginoela, uh, langile aski, zerbitzutan uh, uh, egiteko egin behin ginoena, eta erantzun gienetan, ginoen erantzun baka jaur izan bai askizizte, baina gaizkik kude atzen duzu ezren denbora uh, eta ola egiten bazin hute eta eta eta eta emaiten izkizuten adibideak dira justuki uh, antihumanoak jana idut da, justuki enpresa batena da, gela batetik bestera, pentsatu gabe batean azken finan denbora pasatuko dugula, ba, adibidez eriak galdera bat baitu eta erantzuna behar baitu edo bigaren gelaan bat sartzen e, e, e, zira eta niga eta erantzuna idiozu, nahi zodiak entzikertatzen da, eta denbora galtzen. Uzume hori dena ez dute kondutan achten. Eta erjango dautzute gaizki kudeatu duzula zure denbora eta bai aski aski sistemainan ez duzue kudeatzen denbora hmm. hori da beti, beti, beti era, entzundu guno, erantzuna beti, beti, beti Mm -hmm. auch, uh, azken final hori egaitan egaitan daukote, gaizki egiten dugula, festakit ulertzen duzuntzak supozatzen duzuntzak, egitea nox baiti zure demora zuzua ongi kudehatzent aukentza, tegunero gaizki sartzen dira zure txeras baitzira konten zure lanaz, jena du azken final gaizkilan egiten duzula. Hori mm. da dugun erantzun bakaxa, gaizki kudeatzen duzu eta beraz, zuzul zure lanak ongi egiten. Da momentuz, behintzat frantzes gobernuak adirazidu, dirua ez da gehiago izanen ospitalearen zat, hor murrizketa bat agertzen da. Uh, mediku goimailako langileak ere ospitaleetan uh, zenpetu dute zerbait, behiranez hor krisiada ospitalean. Krisiada ospitalean hor zinez, zenitzen da, badela biogun bat. Pero hostez bai. Mm. Bai, bai. Biurgune bat bada, edo badu azken ugtetan, azken ari da. Bai, azken ugtetan anari biurguneak... bai, bai, bai, bai, da, bai, bai, ez da bat ere behia, eh, ez da bat ere behia, ez. Baina krisian uh, da, hori segur. Edo e, gure inguruan, azten bagira mintzatzen, um, izan erizain edo eri eh, edo egun batez, ospital edo klinikatik basa den hor baitekin, azten bagira mintzatzen, gehienak ez dira konten tartatzeaz. Gehienak, eta ez da, hola, hori e, reitiko, hori kritika gisa bezala, gehienak ez dira kontent, izan hartatzeaz, izan ospitalean jandutenaz, ez dira kontent zerbitzu horretaz, zerbait egen haidu. Da, benetan, dide, hori, uh, uh, uh, entzuten bada benetan jendeak uh, jaiten duena, ez da kontent horoko gehan, hori ez da entzun nahi. Ez da entzun nahi, eta beraz, hogekin uh, uh, doan guzia, hori gutio lanbaldintzak, erizainan edo hartatzaile geizki gaizkizaita hori dena, bizten dena, zehentzunai. Hori mm, da, hor, azkenen horain ateratzen dena gehiago eta entzuten dena begaren pausori, erienak entzuten ziren edo entzuten ginituen gure hartian, baina hor langileena eta lanaren uh, sufrikarioa, dolanak soartzen den, uh, sufrikarioa agertzen da ere, eta mina. A bai, bai, Eta grabe da. <laughs> bai, biziki grabe da, bai. Bai, bai bizikik jabe da, eta pentsa, hola, gui jatian ari gira orta azmintzatzen, baina alpentsa uh, ospitalean direnen zatz, deia uh, zerbait laki dutenen zatz uh, zarkonolako hartatzeak dituzten, eta beharrik badituzte uh, badira initz, eta beharrik uh, erizaintartatzaile uh, jana inuke debue horietakoak badira, oino, eta hoien lan amaitedutenak eta egoiten direnak, horrenak uh, pasatzea dituztenak, hoien uh, uh, lan orduetatik kampo, lanean egonez, segituz, nahi dutelako bukatu hasi dutena edo nahi dutelako baitegin beste lasien ezingo egin eneagin bat dira initzorakoak ta berarik gure lana maite dugulako balan hori epelussean estotzikitzen bai da mungakox bai ez c'est impossible ibe arahé it dispositif oui aquilo la avorteko gila gorkona bai ta urte behia na en Espagne pour te brion ça non bai rutina yo Eta segitzen dugu itztaputzen oren laurden baten buruan, gure egomita Inasio jartza bali zango da, uh, xareko kidea eta larumatean bilbon, kasiki, un pertsona bildu zirelarike, Presoen aldahia eta oiuen alde ondokoa Madrilen izango dela, ondoko itzordua, Madrilen izango dela iragarrizuten biara munean, hurrian dute itzordua emaiten, eta hortaz hitz egingo dugu beraz gure gomitarekin. Eta pampi, merkapide gurekin izango da seak entzin, adi, eman aipatzeko. Mostak eta erdimementu zeuskal irratietan berriak zurekin maite lopai. Arresti hunen zile <totipen> Aste arte goiz suntan monde marsan ko presente gien sas piscine sale prechovatek jour du tu chez beris andi ospitalia lat yamman azotik va dalangilen monumenti va te projetontegitan hal eska saketa bortiskeia shal hatseko pa weko sitegi administratibo hartu oloroneko amategian serats deia epailiak dio amategian seratsia ka osagarisaille kolegia respetiat tu diala e sia la mailako baldintzak Metetzen. Eta asir siburuko harobia alojamiento xedi auzitegi administratiboan au dagun administrative an iganenda dago nastertian lautan hoita hama hio social egiteko chez die bada eta herritar somaitekesti begihunzikusten chez de hoy eta horrek gatik au cité administrative bolate yamaiten die hoy astertu ki sanandena dagun astertian erametsala Ekonomia hobetzen aida horokorki huno zer ikusten den gehuago eta habo, lana bada konfidantza berri izabiltzen die bai empresabuek, hasteko aski baiko agertzen diea esi beroko odase bat asun ekonomikuan audela empresasun maiteke, ben jaikuntzak altsatzen dutie, alde eskor bat hatik bat zenda, langabesean zembakiak wano aski txarak dela eta eskulanetan langile eskaza dela. Bayonako patxa plaza arabe tzeko xedian herritaren iritzibiltzeko beris de lizatzen du kolektiboako tsaila bietik bediaziak arte, herritaren parteharzeaikin oso kontenta gertu badia uhano proposamenzu maiz dutie adostu eta hortako zen, dealdi hoi zabaltui da Otsaileen bietik bediaziela arteen. Bimila hamasortzian uskal alkarguak bere ardurak emendatuko dutu edo hedatuko eta garajo publiko, eskolaen kompetentzia bere gaino soki hartuko dut edo e, edateko jura eta jursikinen kudeaketa, jiskunza politikal, kartasun serbitziak edo turisma edo mendian kudeaketa eta lehentasunetan esarten ditu euskal alkarguak aurtenko. Eta pilotan bereskuen txapelketan parte hartuko dien sortzi pello tariak beresiki ligaishkan chalkatuki sandia una b mailan aiko dialoran lamber iturbe palomerz eta incha sp eta a mailan aldiz bixintxo bilbao bixintxo bilbao bai ospital en da ligaishka kolegen partidan eta larralde aldiz dukazuen etzien lan partida kisanendia lite urtalain hogeita 7 senperen berri ho dugutugarnatuko instantien xeietan Utsumandoka Utsumandoka Utsumandoka Utsumandoka Arrunta berrizora saizila Utskali ratieta Tazte Runtan Charles Bideguen Bilta hitzaekin like aiko zaiki. Bilta egiten ba badut errehi eh, duxiberotiitatatzen dela banaputen da latinez bazen izbat bat Ta borek eman du Frantsesez revolver gu baddaki du soldado izan dit Gbolberg eta pistola testerara osobera. Carmen 10 mingik aldiz be feminisma bidian Simon de Beauvoira gen in importantantzia aipatuko deiki. Bere bizim modua, nola izan zen nola juan zan plortzen Beren burua aldatzen eta sartzen debekatutua segon toki batera. Eta Euskal idazliak, euskal kantak intzan gotzon baran diaranekin senpelar haipagei. Senpelar alde batetik kronista hona zen. Gertatzen dena bersoetan oso ondo kantatzen zuena, baina gebesta alderdi batzekoan oso moralista eta oso eskuindarra zen. Hitzumandoka haste artez zazpitan astizkenez lauetan. Hitzumandoko... Petzero, euskaligatietan Asteuntako, Petzeroa? Golf bat, baigurgin Zut, uste golf bat ongegitu gira laikela Baigurginan ditxegusen Kacalin, santu behri Petzero, ortsiraletan eguerdi Eta laurdenetan, larun bat goizet Ortsiak eta uguietan Eta igandez eguerdiak aintzin Astezken untan sortziak amargutitan aekaren sozketaren irabazelen izenak emanen ditugu eta sortziontaik goiti, gomita berezi bat, Jill Simeoni Kortsikako kontseilu eragileko presidentea urtagilaren lehenetik uarteak hasi duen fase berriaz.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 Gantzaz, pundu batekiteko ordua eta berriarekin abiatzeko uh, polizia etxean maskulinizazioak emazteen kalte beratasuna areagotzen du. Hau da titulua, emakundek, babestutako ikerketa batek, polizien atxiloketa prozesuetan emaztek izan dako esperientzia aztertu du. Inderkeria matxistaren kasuetan emaztek jasan dezaketen biktimizazio bikoitzaz, Ohartarazi dute ikerleak begian naxetasunaak eta Espainiako segortasun indagak. Bost mila ehhunta hirurogeita dituzte araba Bizkaia eta Gipuzkoa orotarat. 2020 eroro gehieta behatzi guardia zibil, eta barretabar, ze bar, eh, makiak nebaitu zer berrian dira Eskal Autonomia Erkidegoko Irulur aldeetan, ala jakinarazidio Espainiako gobernuak ehatxe bilduko Marian Beiti Alarrangoitia diputatuari informazio eskari baten erantzunean, hori berrian eta hezkuntza sailean ere Nafarroako gobernuak Eskola Publikoaren aldeko kanpaina aurkeztu du. aurkeztu du. Hipparushka Leriko Hitzan Uh, izraelgo lanak lehen planora, hau da titulua, ikusen saioen nazioarteko FIPA uh, ondoko hastean izanen da, eta tarte berezibat eskainiko dio izraelgo produkzioari, miarritzen izango den uh, be, itzorduaz, xe eta xunak, hemen, itzan eta bestalde titulu hau ere erriak bisitatzeko gogoa piztu nahi dugu lapordi around proiektua uh, aurkestu genuen ere goizbe Eta hemen, beraz, aipagai ere, itzan inang. Hemen txen. Argian, bestalde, euskal uh, izendegia hori ere azken egunetan uh, aipagai da. Sozialetan eta polemika tipi nio bat ere sohtu du, ez da baidak ditu behintzat. Badira izan mistoak Euskaltza Indiaren zerrendetan. E, genero bat eman behar ote da Euskal izendigietan. Hau izan da beraz um, gatazka eta euskaltzaindiak azkenean askenean hau jakina razidu oso zailada izan eta neskata mutilen harteko bere izketa egitea ajapatuta gaude e, Euskaltza pertsona izenen genero bereizketarekin malguago izaiteko eskatuko dio beraz justizia. Ministerio Justizia Ministerioari, Espainiako Justizia Ministerioari bistan da, eta hori beraz argian, eta sunak. Onda kudeak eta eta... Uh, nora deitzen hantzitut Nespresso, horitzizte what else, publizitate egiten duena Bon bombalearetan 2008an debe katuko dituzte Nespresso motako kafe kapsula berre erabi direnak eta kutsatzaileak kutsa direnak mo txiladun jeltzaleak eretitulu pean uh, aipagai uh, espeche politika eta jeltzaleak uh, mencheen Kazeta puntu eusen kinka lehen aurtzeindegi Euskalduna bimilata emiretzigarren urtearen asieran ateakidekiko ditu aurtzeindegiak eta egun prentxorreko baten bidez aurkestu dute Baxena Faruan murgiltze sistema plantan emanen duen lehen zerbitzua izanen da usta historikoa ondotik hasiera eman diote xagardo gara Alberto Inurategi beraz mendizalea agertzen datu Txotx egiten ere kazeta puntu eusen. Benzamburu diputatua eta bere itzak media bazken. Odol krimenen autoreak ez dira momentuko urbilduak izanen. Hau da erraiten duena Euskal Presoaren gaiari begira. Beraz, egin dio ere media bazkeak Eta Iztiliak irazu biskiak aipagai ere, hauek uh, kirolariak dira, endaiakoak dira, pakotsa bere uh, disiplinan, Sofi eta Karol Iztiliak irazu, um, ale batetik futbolean eta bestetik erruk bian ari direnak aurkesten dituzte hemen media bazken. Aize bortitzak eta euurite azkajak Atlantikako kosta alertan idurriz eta azkortxika da alertan hemen kasu emaitea. aipatzen da ziuzten. Xtasunak Terb Iiapi eta putz.tra zupia estaban 45 cerebros y un corazón Ante tal descubrimiento y estupor De los presentes vieron la luz conservados Cual cuerpos de faraón, aquí sin mitos Si un corazón si le Estés. Mi tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer Que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer Yo soy el rumbo del mundo Yo solo soy un segundo Después no hay más, después Despues de ochenta años, despues de ocho décadas, mientras yo canto, mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras, durante, después. Maria Arnali Marcel Bages, deitzen da bikotea hau katalanak dira eta usopop festivalean izango den bikotea, bigarren taldea iragarri dute egun, frustrezion taldearen ondotik eta be atzari begira, beraz, jarriko gira ere, gu itzetaputzen bihar, Joanes Garcia izanen baita, gure gomitaten hori, Untan, seietasunak biltzeko ekitaldia zeta beste. Mementuz gure gaukko komitarenten tenurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Larumatean Kaxiik euun mila pertsona bildu zirrelarik Bilbon presoen aldeko joan entzunarazteko Madrileko kariketan egginen dela, ondoko manifestazioa iragagi du sarek gurekin i haszio Oiiartza bal sareko kide arratsalde hona. Euskal Preo ieslarita deportatu guztien giza eskubien heritatar sareak nolako balorazio egiten du beraz larumateko manifestazioaz. Ba, oso valorazio positiboa egiten dugu, uste dugu, e, larun batean e, eman genuen e, edo e, e, larrikatu nahi izan genuna irudikatu genuela, e, jendartearen gehiengo zabalbatek daukan nahia ikusi genuela, e, gure ideologia edo pentsamenduak zirenak izan da ere, ba larun batean elkarrekin bilbon e, kareratera ginen presoen eskubiten de egun osoko gitarrauean jendez betz eta egon ziren eh abantulat dut ekimen, eta guz oso postik eh, larun batean jasotako eh, emaitzarekin eta, eta ilusioarekin ere eh, lan egiten jarraitzeko. Mhm. Uh -huh. Zerdan desberdinosen aurtengoa alabazen beintzat ondo azken urteetakoari konparatuz? Bueno, guk bai alde batetik uste genuela desberdinen san dela aurtengo urtean, bueno, bai, ilusio puntu bat ere piztu ez? Ba, e, e, armagabaitzean iparraldean e, gizartezi e, biakukitako parte hartze aktibo hori eta protagonismo horrek ere erakutsi duela ba, presoen gaian ere bai protagonista izan da ere eta gizarte biak ere bere papera jokatuta ere bai gozakalda ba, ditzakela ez zaldertatikan, ba, niko usted e, ilusio puntu hori ere piztuzela eta bestalde batetikan ere bai, iruitzen zaigu azken eko asteetan ere bai ba, motxila dunumeen gaia ere bai e, atera genula genia genia eta kolante bat, baten ondorioz eh balago itsetaraz degula eta horrek ere bai ba umeek trasfinditzen duten amesteko hori eta ilusio hori ba guk nai genuen bezala jendarte osora zabaltzeko eta zabaltzeko ba, ori, lehen pausotan izan gera eta horrek ere ustedegu ba, animatu dela eta nola ez ere bai ba, larun batean e, jaso genuen berriak ere bai ba lagun du zuela ere baina horretan mm -hmm. ume mochila dunena ere tartean ere eh, gaiteko telebistan ere bere lekoa izan zuela uranditan saioarekin horrek ere garrantzi aukandu ez bai bai guae hasarosti landor batze zabaldu genuen azkeneko jabetan ere ba bueno gai hori lantzen agian videoclip bat ere grabatu genuen eta bueno piskanaka piskanaka gaiak ere bere indarra arte joan zen baina egia da ba, ba bueno ba uranditan saio horretan atera Ateratzean, eta enbeste jendek ikusi izanak, ba, bueno, lagun, e, lagundu duela gaia zabaltzea, eta guen opiskat, uste dugu e, errealitatea erakutsi zuela, eta errealitate hori naiz eta asko jakin ba, ikustean, ba, beste no, erabatea hartzeko balizan zuela. Mm. Errandu zu larun bateko berria hor zela eta beste dimentsio bat ere hartu zuela, bateko manifestazioak, larun bateko berria zen, beraz uh, frantziak ere onartu hartu zuela, hon uh, lukeela, presoen urbilketa bere lurraldean aldean. Parixeren ondotik, beraz uh, madri begiratzea, horrekin uh, zarete hor, uh, ba bilboko oni fare non dotik ira gari du Bai, bueno, guke ke egarbi daukaguna da alde batetik e, Paris eta Madridez direla el Cuverdinak, ez? E, bere diferentzia handiak dauzkate, baina bai ikusten dugu da ere, ba, azkenan Espainiaren estatua da eskubideak urratzen dituenak, eta Espainiaren estatua ere zabaldu bar degula eskubide hauen au, urraketa Zein den, zer realitatea den da zegoera bizi duten presoek eta hori zabaltzeko lanetan gaude eta hori zabaltzeko lanetan egotea espero dugu, normanako eta eragilet berri nekin egonda gaude. Biskat, e, horretan e, bideo horretatik jarraitu nahi dugu, bideo horretan sakondu nahi dugu, eta ikusiko da bideo horrek ere zer ematen digun eta zein nolako ba, irudikatzeko edo egiten dugun lan horrek ere bai ba, ze konpromiso maila hortzen ditugun da ba, ze irudikatzeko aukera ematen digun ba ikusiko dugu zen modutara atera gaitezken ez baino baino bai egia da na ba, da gai hau eh, zabaltzeko lanetan jardungo berala artengo urtean eta ba estatuko eragiletan hormandako ezerrindegin egoteko gogoa eta ilusia dukagula. Mm, zenta itzordua, urri dako emanduzuen Madrilen, anartean, pentsatzen dut, pausu desberdinak izango direla hor? Bai, ez dakik gu sortuko iran hemendik eta urrira, da, e, urti, bizat urti xamar ikusten degula, baina bueno, e, kuk ikusten e, deguna da, e, ba, urte honetan ematen ditugune ematen egun lanketaren arabera ba, modu batean erobestean e, agertzeko aukera izango degula, Baina, bueno, esan bezala guk e, indaragunea eta zimarratzen duguna da e, harremanak egiteko, egiteko une hori e, jarrera eta konpromiso maila berdinak lortzeko e, gogo hori eta gai hau, eskubideurrak eta hauek e, lau aizetara zabaltzeko lanetan jardongo dugula eta bueno, borretan, piskatik. Mm. Eh, Madrile prestote da horrelako momentu batia argira egiteko, ez dautzu beldur egiten horrek? Egun guzti dugu, Madrid, eh, Frantziako erabakia ikusita, ba, Europa nere ba, bakarri geratzen dela eh, espetxe, politika inda, espetxe politika hau indarrean mantendu zez. ere bai jarraitu bardegu hemen, bai Nafarroan, zein autonomierki duguan jarraitu bardegu eh, eh, indarrak batzen eta indartxuago egiten espetxe politika hau aldatzeko eskaera hori, eta eh, Madrid den eh, zer egiten degun eta zerrez eh, egiten degun lanaren arabera izango da ez. E, ikusiko da, zer egin dugun, ze balintza sortzen ditugun, baina guk e, bai uste eguna da, espainar e, gobernuak jakin behar duela, ba, bakarrik dagoela espetxe politika honekin, jarrera hori aldatzeko e, behar hori sentitu behar duela, eta hori e, landuko gula. Adira, si Espainiako eh? estatuko inbat eragileekin hartu emanak bat zirela, kontaktu uh -huh. diskretuak izanik ere, ze, eragileekin adibidez? Bueno, eh, jakina gaztea emango dugu aurrerako eh, denboretan, ez guke norbanako eta eragilez berri nekin egon geran, bere ere bilkura batzuk egin ditugu, bere ere eh, presoen eskubien defen egiteko jarra eta kompromisoa erakutsi dute, baino, baino aurrera, aurrera antzean jakingo dugu eta ikusiko dugu eh, zer ematen duen eta eta nolako lanketeak egiteko aukerak dauzkagun. Mm -hmm. Ordoen, Espainian, Euskal Presuen eh, eskubiden aldeko ekimen dinamika, ekimenen dinamika bihatzeko bidea idekia da, zuen ustez? Hori da, hori dugu ere, zer eta nola eh, egiteko aukerak dauzkagun, baina bai, eh, beintzat, lanketa hori egiteko bidea hartzeko gogoak inga bintza. Mm -hmm. Eta ordoen hor, eh, europari begira ere jartzen da, sare, eh, Madrileko hitz berdin? E, gu, gu, bueno, uste duguna da, egiten dugun lan guztia, e, e, egiten dugun lan eginda ere, eta batez ere, e, Frantzian den lanketa guztiak agerian utziko dula e, Europaren aurrean Espainia, ez? Egin e, zan dira, Europak hartutako erabaki berdinak zenetan, Espainiak zituen legediak eta, ba, agerian usten zituen eskubiden kontrakoak zirela, eta horretan ere sakondu behar eta horretan ere bai ja, saiatu behar gara, penezberdinanak egiten edo be saia zen e, Europaren aurrean espainiak dazkan e, politika hauek e, ba aldatzeko edo behinzate dazkan politikaiek Europa jakitu izatzeko eta Eta horiek eh, aldatzeko. Uhum. Inasio, jartzabal, gurekin ginuen, erramezala, eh, xareko kidea eta eh, larumateko bilboko mobilizazioaren ondotik, beraz, urriko itzorduari begira, jahiz, Madrilen egingo den manifestazioa mil esker gurekin egonik. Ezker eh. gasko! eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan! Yesen yes, ez, izidik! Adi, musika eman kizuna! Bakarik musika ere! Asteaketan gaueko beniratzietan Urdame dabor, honak! Larun bat gauean, ameketan Kiterat, apunktional, no materiel Eta igandea aratxetan, ere, zazpietan Bai, hori bai! Adio eman kizuna. Sí. Eta orain hit taput zemankizuunean nuulertu zue adirentenorea da txaldeon panpimerkkapide. At txaldeon arantsa hidiera egeta gusierik. Txasiria Ma zure Kai? <laughs> Ba, gero eta zeiltasun gehiako badutala, gara juntan bakizu, durango pastia da, eta hori guztia ah. eskualegiko talde behien edo diska behien atzemaiteko, ez da inerreza, eh? Ahultzen da, bada garaibat, sasoibat no. disko behien auskualegian. Ba, eta gainat, oaxeniz uh, kopiatzen gire da, elgari, uh, eguarditan hono, esten entzuten nuen... Mm. Uh, Kantu bat gaur pasatuko dutena, eta bo normal da, eh? Hori da, badok puntu eusen eh, influenziaz? Oza... Mirezker badok. <laughs> Adibidez, wala, edo zoin bi taldekoak entzune maititugu, raperoz de eman taldeko iruniko raplariak Bide lapurak eda uh, diska berri bat argitaratu uh, du, ortik zati bat entzunen dugu. Uh, Konten izan eta lapur ditik eda izanen dugu uh, berrikuntza bat, Tristan, Morgi eta Horebak ateratzen baitute ere diska berri bat. Ah, ouais. bai, behar eskoda hutxa deitua eta pixkat uh, Blues indartsuago batean eta dugu irisku gehiago hartzen mentoaz, biziago atzen mm -hmm. bat dut. Hala hortik, helberrez taldekoak ere hauek dira gipuzkoarrak des metal egiten uh, dute, joan den urte erditxutan aeratu zuten diska bat. Eta entzunen ditugu ere uh, beren zorziarren diska gitaraatu gaitute Black Rebel Motorcycle Club, Uh, Taldekoak Digi Vadim inglesa Lucia Garaz Pop uh, Muxikau eskoziatik Galesa kede izan entegu Stereofonik saldekoak mm oar askitxarrekin, beren dizkabehiari buruz. Zta hori? Ez, zta huaikoa, eh? bada urtezu mehitzu huaiai direla eta duztoki hori da errepikakoa mm. dela, sobera hori da agertzen oaretan egia ja, betikoa dela, baina bon, zer galeiten dugut alde bati. Eta diska bai, betiko. edo... Ah, Kambiatzen dela gero jena ezta da Hala, ez nira seko lan Voice of Addiction, punka, ez du tuxo pasatzen punkik. Yes. Eta hoek, Chicago-tik, edo sauzkigo. Uh, metala, pasatzen du tuxo. Bai, gitzita. Benen guntitan, metal giristinoa. Ah, ala <laughs> berriom ditsiki. bat. Ba dida, bat zu, ez uh, dakit uh, infernurat ezote diren joanen harek. Ez dute berriona ekartzen hoiek? Itzetan bai, mena musika infernuko dago. Ez <laughs> dakizu. <laughs> inglesak ere, izanen ditugu uh, hauek ere, badira, eh, trash metala egiten dutenak ingletean ere. Eta gauzala asa ere Special explosion taldea orain entzunen duguna, hori ditugu pi egiago, bak kizur saalkatzen direnak indehok horietan hori ah, mm -hmm. ezak kizurari ignora saalkatu, mm -hmm. kasetak ateratzen dituzteo, no, eta hai, ba. kuzo zu izpizitu abiskabat. Ba, ba, ba. Zutu, Afe, hori da, hui entzunen. Istut gehiago ikerra inmena, ba, ba, Bon mais bah ce idiot m'essa la IP c'est qui le king je raccourte coupille Et mis les cartes toi Allez chariektio acheté ko ipia Allo adi adi, adi. Eman kizunarekin hitzordua charri, behat zietan ermezala. Astezken untan sortziak amargutitan, aekaren sozketaren irabazelen izenak kemanen ditugu, eta sortziontaik goiti, gomita berezi bat, Jill Simeoni Kortsikako kontseilu eragileko presidentea urtagilaren lehenetik uarteak hasi duen fase beriaz. eta putzorten bukatzen da gaur bila arrastezkena, eta beraz segitzen dugu eta gure itzorduetan marrko, gurekin izango da angulem, eto ipatuko dugu angulemeko marrazki e, ba komiki, enbarkatu festivala iraganen baita laster, eta bete usopap, festibala ere dugu Joanes Garzia Basurko izanen baita gure gomita sejak momentuz, euskal irratietan izan ontsa